Определени движения. Беседа от учителя държана пред общи околотен клас на 29 май 1929 г. в София. Размишление върху добрия живот. Една от причините за страданията на хората е точността. Природата. Обича точността. Тя наказва всеки, който не е точен в постъпките си. Въпреки това, мнозина мислят, че могат да живеят както искат и да говорят каквото искат. Не е така. Който иска да страда, той може да живее както намира за добре. Който иска да страда, той може да говори каквото му дойде на устата обаче, който не иска да страда, той трябва да живее според разумните закони на природата и да говори само върху това, което е съ съществен. Слънцето има определен път на движение. Земята има определен път на движение и точно определена скорост. Растенията се развиват по строго определени закони. В природата съществува една разумна закономерност, на която всичко се подчинява. Следователно, като разумно същество, човек трябва да спазва законите на природата. Колкото и да е свободен, той не може да излезе вън от законите на природата. Свободата подразбира разумно ограничаване. Докато е на земята, човек трябва да бъде ограничен. На небето законът е обратен. На земята, за да бъде абсолютно свободен, да не зачита никакви закони, човек трябва да стане лош. На небето, за да бъде абсолютно свободен, човек трябва да бъде Добър. На Земята добрите хора са ограничени, а лошите са свободни. На Небето е точно обратно. Добрите са свободни, а лошите са ограничени. Любовта освобождава човек. Който живее според законите на любовта, той е напълно свободен. Живее ли в безлюбие, той е ограничен. Следователно, човек може да живее на земята и да бъде свободен. Това зависи от законите, на които служи. Той може да бъде на небето и пак да бъде ограничен. Човек носи небето и земята в себе си. Небето подразбира закона на любовта, а земята – законът на безлюбието. Като говорим за точност, ние разбираме мерките, с които природата си служи. От човешко гледище, че някой е стигнал на определено място една или две секунди по-късно, това не е закъснение. Обаче, от гледището на природата, той е закъснял много. Ако измервате нещата с мярката на светлината, за две секунди тя е изминала грамадни разстояния и човек е останал много назад. Ако едно разумно същество се движи с бързината на светлината и вие закъснеете само с пет секунди, това същество се намира вече на голямо разстояние от вас. Каквито и усилия да правите, вие не можете вече да го стигнете. Ето защо в отношенията си с хората вие трябва да се съобразявате с бързината на движението им. Ако имате отношение с същество, което се движи с бързината на биволска кола, вие можете да закъснеете и цял час. Обаче имате ли отношение с същество, което се движи с бързина на светлината, вие трябва да бъдете точен до секунда. Ще кажете, че знаете тия неща. Знаете какво нещо е точност. Не е достатъчно човек само да знае, но той трябва да прилага нещата. В първо отделение детето знае всички букви, но дадете ли му, му някоя книга от неговия буквар, то. Нито може да се рича, нито може да образува думи и цели изречения. В това отношение, човешките мисли и чувства представляват елементи, азбука на добрия и разумен живот. Човек трябва да познава елементите на този живот, да знае правилно да ги съчетава, за да живее добре. Какво представлява добрия живот? Добрият живот не седи само в една или две добри постъпки, но той е съзнателно отношение на частта към цялото. Докато мисли как трябва да постъпва с хората, човек не може да подобри живота си. Докато започне да мисли какви трябва да бъдат отношенията му към цялото, човек е на път да подобри живота си. Личният живот не е отношение на част към цялото. Животът на ума и на сърцето също не са отношение на част към цялото. Обаче свържи ли човек живота на своята личност, на своя ум, на своето сърце, на своята душа и на своя дух в едно цяло? Той има вече правилни отношения към цялото. Животът на личността е едно нещо, а този на душата и на духа – друго нещо. Малци не имат ясна представа за душата и за духа, но въпреки това често си служат с израза наболяла и е душата Те си представят душата подобна на тялото и както страда тялото, така и душата страда. Това е толкова вярно, колкото е вярна мисълта, че добрия човек на Земята е лош на небето и лошия на Земята е добър на небето. Буквален смисъл взето това изречение внася противоречие в човек. По дух и по смисъл обаче, то е вярно. Това значи, който е живял само за себе си и за хората, за да им огажда, той е бил добър за тях. Отидели на небето между разумните същества, които живеят за цялото, той минава за лош човек. Частта трябва да живее за цялото, а цялото за частите. Като изучавате живота на хората, виждате, че те си поставят далечни и близки цели за постигане. Обаче, кои неща са съществени и кои несъществени, това зависи от времето, от момента и от условията. За пример. Зимно време, запалената печка в стаята е съществено нещо. Лятно време обаче, когато слънцето силно грее, когато отцветята цъфтят и плодовете зреят, запалената печка е несъществено нещо. Значи, всяко нещо, направено на своето място и време, е съществено. Не се ли направи на място, то е несъществено. Всъщност, съществени неща са уния, които са нужни на човека за всяко време и място. Като разглеждаме нещата като съществени и несъществени, ние дохождаме до тяхната абсолютност и относителност. Казваме абсолютен и относителен морал, абсолютно и относително знание, абсолютна и относителна свобода и т.н. Като говорим за относителния морал, ние имаме предвид морала на обикновените хора. Този морал ограничава и опетнява хората. Всяко нещо, с което обикновеният човек си служи, е опетнено. И всяко нещо, с което светията си служи, е подобно на чиста монета. Например, ако 20 души разбойници се сдружат, числото 20 вече е опетнено. Ако 20 светии се съберат на едно място, числото 20 е чисто, свещен. Кое е отличително качество на светията? Свободата, която има в себе си. Въпреки голямата свобода, която е изработил, щом дойде на земята, светията се огранича. По-ограничен човек на земята от светията не съществува. Както бащата, майката и господарят не са свободни, така и светията не е свободен. Често услугата е по-свободен от господари. Изобщо, Колкото по-големи задължения има даден човек, толкова по-големи са отговорностите му. Щом отговорностите му са големи, заедно с това и ограниченията му са големи. Ако не е разумен, всеки момент човек може да опетни живота си. Скърво? Със своите лоши мисли и чувства. Разумен ти е? Със своите добри мисли и чувства той може да подигне, да пречисти живота си. Най-малката постъпка може да подигне или да опетни живота на човек. Като не знае това, той всеки момент се натъква на едното или другото положение. Той живее несъзнателно, а несъзнателният живот не е истински. Дрехите, с които се обличате, не представляват истинския живот. Парите, на които разчитате, не представляват същината на живота. Колкото и да пазите тия пари, в края на кращата, те ще ви причинят пакости и нещастие. Разбойници и кръци ще ви нападнат заради тия пари и дълго време след това вие ще носите раните, които са ви причинили за тях. Защо трябва човек да страда? За да страда човек се има някакви причини. Дали човек съзнава това или не, то е друг въпрос. Фактът е обаче, че за да страда човек има ред причини. Ако мечка ви срещне в гората и ви плюе, и за това има причини. Мечката плюе човека само при един случай, когато има мечета. Що му сети, че някой минава край лиговището й, тя веднага излиза срещу него и го плюе. С това тя иска да обърне вниманието му, че като умен човек, той трябва да знае, че тя има малки и да не нарушава спокойствието й. Кой обикновен човек не постъпва като мечката? Опитайте се. Само да кажете една лоша дума на приятели си за неговата възлюблена и вижте как той ще се нахвърли отгоре ви и ще започне да ви плюе. Неговата възлюблена е мечето, което той храни. Днес си мечето и мечката се страхуват от чужди погледи. Израсне ли мечето и стане ли голяма мечка, никой няма да се страхува. Като знаете това, не се отклонявайте от пътя си да плашите малките мечета или да говорите лоши думи за възлюблената на своя приятел. Сега, като разсъждавате върху този пример, ще видите, че това се случва навсякъде в живота. Навсякъде слушате все речено казано, и в края на кращата оплашвате мечето на някоя мечка, за което тя започва да ви плюе. За свое оправдание хората казват, че интересите им налагат да постъпват по един или друг начин. Дали право или криво постъпвате, резултатите ще покажат. Ако приложите някоя своя добродета не на място... Вие ще опоручите и себе си, и своята добродетел. Ако употребите един свой порок за добро, вие повдигате и себе си, и своя порок. Например, влизате в дома на един милионер и взимате касата му 100 000 лева. Срещате след това млад способен момък, който отива да се самоубие, защото има силно желание да учи, но няма средства. Вие веднага му давате своите стотици хиляди лева и го пращате в странство да учи. Ще кажете, че това не е морално. За предпочитане е да изчезнат 100 хиляди лева от касата на един богаташ – отколкото да се изгуби един живот. Богатия човек е касиер на Бог. Бог е позволил на крадеца да вземе стоте хиляди лева от касата на богатия човек и да ги даде на бедния, но способен момък, който има силно желание да учи. Един ден тия пари пак ще влязат в касата на богатия. Това ни най-малко не дава право на човека да краде. За всяко нещо, което прави, добро или зло, човек отговаря. Каквото прави, той трябва да мисли за резултатите. Мислите ли за последствията на делата си и не се страхувайте. Понякога последствията могат да бъдат толкова големи, че да щупят гръбнака на човек. Коя е причината за щупване на човешкия гръбнак? Представете си, че някой човек си изстрои здрава солидна къща. Плочата, която дели първия етаж от втория, е поставена на здрави железни гради. Като разчита на здравината им, той поставя върху тях много материал, който всеки ден увеличава. Наистина, Гредите са здрави, но определено е колко товар могат да издържат. Не се ли вземе под внимание тяхната издръжливост? Един ден господарят на къщата ще се намери пред изненадата, втори етаж да се разруши. Такава погрешка правят съвременните хора. Като не познават силите си, като не познават издръжливостта на своя гръбнак, гръбнак, те се товарят с непосилни за тях идеи, следствие на което един ден се виждат разрушени. Природата не обича натрупвания. Идеите се подвижни и трябва да се турят на работа. Колко капитал е нужен на човек? За да работи, човек се нуждае от малък капитал, т.е. от малко идеи. Който има знание, той може да работи с малък капитал. Който няма знание, той работи с голям капитал. Силният може да носи големи товари, а слабият малки. Силният е по-умен от слабия. Според човешкия морал обаче глупо е човек да проявява силата си, за да не го впрегнат на работа. Според него по-добре е човек да бъде слаб, отколкото силен. Не е така. На небето силните хора са умни, а слабите глупави. На небето силните хора са лоши, а на земята силните хора са добри. Привидно това са противоречиви мисли. Силен е онзи човек, който притежава не само физическа сила, но и добродетели. Слаб човек пък е онзи, който е лишен от добродетели. Може ли да обичате човек, който тежи 5-10 хиляди килограма? Обаче ако тежи 560 кг, вие ще го обичате. Слонът може да носи цели тонове товар, а човекът, който тежи е 60 кг, не може да дигне една града на рамото си. Въпреки това, вие обичате този слабия малък човек. Добродетели има този човек, вследствие на което в най-трудните моменти на живота си, вие разчитате на него? Това са символи, които трябва да се преведат в живота. Това са истини, на които трябва да се разбере вътрешния смисъл. Като говоря за слона, имам предвид силното в живота. Силното се стреми към слабото, а слабото към силното. Така е и в обикновения живот. Ще кажете, че Бог обича слабите същества. Това, което Бог прави човек не може да го прави. Бог има две специфични качества, които го отличават от всички живи същества. Тези качества представляват две неизвестни, които вие сами трябва да намерите. Като изучавате човека, който е излязъл от Бога, виждате, че той иска да бъде голям, учен, силен, бога. Никой човек не желая да бъде малък, слаб, сиромах и невеж. Добре е човек да бъде силен, но не чрезмерно. Голямата сила втвърдява мускулите. Голямата слабост, както и голямата мекошавост, представляват каша, кал, в която нищо не може да расте. Значи, животът не се проявява в голямата сухота, нито в голямата влага. От сушата растенията изсъхват, а от голямата влага изгниват. Животът може да се прояви само там, дето сушата и влагата се допират. Щом се допират, между тях става правилна обмяна. Дето обмяната е правилна, там всякога има растене. Какво ще разберете от изречението Грей се на огъня, но не го гаси. Не гаси това, което не гасне. Да изгасиш огъня, това значи да изгасиш своя живот. Дойдете ли до водата? Вие ще знаете, че водата не трябва да се подпушва. Не подпушвайте водата, но оставете я свободно да тече. Водата представлява живот. В този смисъл живота не трябва да се подпушва. Щом се намерите пред живота, вие можете да пиете от него, но по никой начин не му турите бентове. Що се отнася до земята, казвам? ходи по земята без да я тъпчеш. Тъпчеш ли земята, ще дигаш прах? Тъпчеш ли земята, ти ще сгадиш всички треви, цветя и растения и живота ти ще се превърне в пустиня. Следователно, като си душъл на земята, ходи по нея, без да тъпчеш на едно и също място. За въздухът пък казвам, пушт въздуха свободно да влиза и излиза от дробовете ти, без да му препятстваш. Казвате, човек трябва да служи на Бог. Как ще му служите, като не знаете какво иска той от вас? Ако отидете при някой виден учител по музика да му служите, вие трябва да знаете да пеете или да свирите. Нямате ли глас? Не можете ли да свирите на някакъв инструмент? Той ще ви изпъди. На музиканта могат да служат само добри, и способни ученици. Следователно, за да служи на Бога, човек трябва да бъде способен и даровит. Не е ли способен, той нищо не може да постигне. И царският син нищо не представлява, ако не е даровит и ако не работи за развиване на своите дарби. Ще служиш на музиканта само ако си способен. Ще служиш на художника само ако знаеш да рисуваш. Съвременният човек е дошъл до механическо разбиране на живота. е млади хора, които казват, че трябва да си поживеят. Да си поживеят както те разбират, това значи да изразходват силите си на празно и преждевременно да устареят като остареят смъртта, ще ги задигне и след това ще ги заровят земята, дето ще чакат хиляди години да дойдат благоприятни времена за тя. Когато тялото на умрелия съвършенно изгни и се разложи, той започва да го мести частица по частица, да брои отколко частици бил съставен всеки орган. Като го пренесе далеч от гроба си, като преброи частиците, които го съставят, той мисли, че разполага с голямо знание. Какво се ползва човек от това знание? Как му броите частиците, които съставят окото ви, дохожда един човек при вас и ви моли да му продадете тия частици, защото е решил да слезе на земята и се нуждае от съответен материал за съграждане на своето око. Вие продавате частиците, от които окото ви е било направено и срещу тях получавате известна сума. Вместо частиците на окото си, вие започвате да броите парите, като ги туряте ту от едната, ту от другата страна, но виждате, че в духовния свят парите нищо не струват. Така вие започвате да различавате Същественото от несъщественото и си съставяте понятие за тях. Съществени неща са тия, които никога не губят своята цена и които могат на всяко време да си използват разум. Тъйшкото съществено нещо е пеенето, но когато е придружено смисъл. Може ли да изпее тона до, когато обхванат от някаква сериозна мисъл, човек е разбрал силата и значението на този тон? Когато някой от близките в един дом умре, никой не пее. Обаче, родили се в този дом дете, всички пеят и се веселят. Майката взема детето си на ръце, потупва го и пее. Защо? Тя има някаква важна мисъл. Тя започва да мисли за бъдещето на детето, как ще порасне, как ще се изучи и ще стане велик човек. Песента на майката не е нито класическа, нито модерна, но чрез нея тя изказва своя идеал. Майката пее чисто, безкорисно, докато не е излязла на сцената. Всяка певица, която излиза на сцената, крие в себе си нещо корисно. Тя пее или за пари, или за някой човек. Често певицата търси между публиката своя възлюбен. Щом го намери, тя престава да пее. Тя пее вече само за него, защото той най-добре я разбира. При това певицата не пее всички свои песни пред публика. Има песни, които тя задържа само за своя възлюбе. Идея има тази певица. Щом има идея, тя пее отлично, без никакви правила. Гласът звучи меко, естествено, без никакво принуждение. Какво представлява идеяния живот? Идейният живот подразбира живот на вътрешно доволство, на истинско творчество и градеж. Много хора са дошли до положение всеки ден да градят и да събарят съграденото, вследствие на което се натъкват на големи разочарования. Щом дойдат до тия разочарования, те търсят някой да им каже истината, да ги опъти в живота прави са тия хора. Все трябва да дойде някой да им каже истината и да ги опъти. Обаче те не се запитват готови ли са да разберат истината, готови ли са да поемат правия път, който може да им се посочи. Който е създал света, той е посочил правия път на хората, открил им е истината, но въпреки това в света съществува Голяма дисхармония. Дисхармонията в света се дължи на хората. Изчезна ли тази дисхармония? Хората ще намерят правия път и ще разберат истината. Веднъж дошъл на земята, човек трябва да работи. Като работи, той все ще по добри положението си, както материално, така и духовно. Някой седи без работа и се чуди какво да прави. Щом е останал без работа, той трябва да бъде готов на всичко. Каквато и работа да му предложат, той трябва да я приеме. Представете си, че по край този безработен мине един художник и му предложи да му позира. Трябва ли да откаже на това предложение? Колкото и малко да му се плати, той трябва да приеме предложението. Ако за 4-кратно позиране получи 2-3 лева, той трябва да бъде доволен. Пък и художникът от своя страна трябва да бъде щедър, защото има възможност картината му да бъде купена от някой богат човек. Колкото по-щедро човек отваря сърцето си за малките, за слабите и немощните, толкова повече и на него се дава. Такова нещо представляват новите идеи. Колкото и малка да е новата идея, щом човек я приеме в себе си, тя започва да расте и се увеличава. Не гледали на живота по този начин, човек се намира пред пълно безсмислене на нещата. И тъй. Човек трябва да се стреми към същественото, но да не пренебрегва и несъщественото. Мнозина считат някои работи за несъществени и мислят, че и без тях може. Например, те казват, че облеклото, яденето, ученето, музиката не са съществени неща и човек не трябва да се спира дълго време върху тях. Те казват, че човек трябва да се облича както намери да яде каквото намери да учи малко, колкото да не е съвсем неграмотен. Всъщност, не е така. Човек трябва да се облича чисто и хубаво, без да направи облеклото култ в живота си. Той трябва да употребява чиста и здрава храна, без да изразходва всичкото си време и сили само за ядене. Що се отнася до учението? Човек трябва да учи да просвещава ума и сърцето си. Облеклото, храната и ученето са нужни и общи за цялото човечество, макар че всички хора се обличат, ядат и учат по-различен начин. Тия процеси има нещо специфично за всеки човек. В яденето, например, има един абсолютен закон, който напълно трябва да се спазва. Не спазва ли човек този закон? Природата няма да му даде нужното количество храна. Той може да яде много, без да използва приятата храна. Природата обича постоянството в човека. На постоянните, на трудолюбивите хора тя лесно намира работа. За тях тя създава даже специални работи. И на непостоянните дава работа, но такава, която не е по угодата им. По този начин тя насила ги заставя да работят, да развиват постоянството в себе си. И червият е заставен да работи. Той не прави това от любов, доброволно, но по принуждение. Всеки човек може да попадне в ограничителните условия на червия, на кърта, на магарето. И на много още животни, без да може да излезе от тия условия. За да се освободи човек от ограниченията на живота, в помощ трябва да му дойде някое силно, добро и разумно същество. Един принц на древността. Живял лош разпуснат живот, следствие на което след смъртта си не могъл да продължи работата си, която му била определена и трябвало душата му да се скита по земята, да влиза туф някой паднал пиян човек, туф някое животно. Един ден той влязъл в едно магаре, което често носило дървата на господаря си. Случило се, че един от придворните, в чието дворец някога живял принцът, Купил дървата на пазара и трябвало да се принесат същото магаре, в което принцът често се приютява. Като дошло до вратата на двореца, магарето се спряло и не искало да направи нито крачка напред. Господарят му го удрил, но то не мърдало от мястото си. В това време минал един дървиш, който се спрял пред магарето и започнал да наблюдава какво ще стане с него. Като видял, че магарето не мърто от мястото си, той разбрал причината за неговото упорство. Дървишът се приближи до магарето и тихо му пошепна. Влез вътре. Никой не те познава. Като чул тия думи, магарето влязло в двореца, дето го разтовари. Значи, Принцът, който бил в магарито, не искал да влезе в двореца, за да не го познаят близките. Следователно, докато не се справи с ограничителните условия на живота, човек неизбежно ще минава през състояния, подобни на тия, в които се намират и животните. Всяка животинска форма не е нищо друго, освен математическа задача, която трябва правилно да се реши. Затова казват, че докато не стане праведен, човек не може заслужено да носи името си. Всяко противоречие в живота трябва правилно да се разреши. Всяка божествена идея влязла в ума на човека Трябва да се реализира, да даде плод Не е ли приеме, разбере и реализира Човек дохожда до индеферентност, до втръсване Не е достатъчно човек само да казва, че трябва да бъде добър Но той трябва да прилага своята доброта Ако говори само за добротата без да я прилага, човек влиза в механическите процеси на живот. Влезе ли доброто в човека по механически начин, неговите обръчи се късат. Щом обръчите на нещата се късат, с това заедно се нарушава и единството в живота. И тъй. Искате ли да се развивате правилно? Използвайте разумно и най-малкото, което ви се дава. Вложете в обращение и най-малкият капитал, който ви е даден. Колкото малки дърби и способности да имате, впрегнете ги на работа за съграждане на вашето велико бъдеще. Каже ли някой, че не е надерено природата, това показва че не е вложил своята дарба в работа или пък не я е приложил на място. Каквото и да прави. Човек не може да измени божествения ред на нещата. Никой не може да застави водата да тече нагоре. Никой не може да ходи с ръцете си, а с краката си да върши работата на ръцете. Това, което ръцете правят, краката не могат по никой начин да го направят. Това, което очите виждат, краката никога не могат да го видят. Всеки орган извършва своята специфична работа, каквато другите не могат да изпълнят. Следователно, същото се отнася и до човека на всеки човек е дадена специфична работа в макрокосмоса, която само той може да извърши. Ако някой от вас представлява косъм от главата на космическия човек, той трябва да знае, че голяма задача му е дадена. Някой счита за обида да бъде косъм и да е принуден да изпълнява предназначението на косам. който разбира той знае, че службата на косама е голям. Всяка служба. Колкото и малка да е тя, що ме е изпълнена както трябва, тя е сериозна. Много нещо е да бъде човек косам на главата на космическия човек. Защо? Велико нещо е космическия човек. Следователно, бъдете доволни от службата, която ви е дадена. Достатъчно е да бъдете на служба около космическия човек. А каква ще бъде службата ви? Това не е важно. Сега от космическия човек ще слезем на Земята, дето се изисква работа от всеки човек. Щом е дошъл на Земята, човек трябва да работи. Пишете върху темата, защо трябва да живее човек. Някой се очи да свири на цигулка и се запитва, защо трябва да свири. Случва се че този човек изпада в живота, остава гладен, боси и се чуди какво да прави, как да изкарва прехраната си. Като погладува няколко дена, най-после му дохожда на ум да вземе цигулката си и да започне да свири от къща на къща. Сега той разбира, защо призората му е дала тази дарба. Чрез изкуството си да свири, той изкарва прехраната си. Художникът пък, чрез четката си, изкарва своята прехрана. Музикантът се оплаква, че му дотегнал да свири. Художникът се оплаква, че му дотегнал да рисува. Радвайте се на изкуството и на дарбата, която ви е дадена, защото втори път няма да ви се даде. В природата не съществува еднообразие. Ако в един живот сте философ, следващия ще бъдете музикант, поет, художник и т.н. Някои се съмняват в прераждането и не искат да го приемат. Ако вярват в това, което им се говори, и на тях ще вярват. Доколкото вярвате на хората, до толкова ще вярват и те на вас. Каквото мислите за хората, това ще мислят и за вас. Дръжте в ума си мисълта, че всичко, каквото ви се случва, е за добро. Това не значи, че злото не съществува в света, но мислете за доброто, за да го привлечете към себе си. Щом доброто влезе в вас, злото веднага ще излезе навън. Значи, всеки за себе си може да привлича доброто, а да отблъсква злото. Що се отнася до злото вън от човека или в самия него, трябва да знаете, че всеки отговаря за себе си. Следователно, всеки има право да признае и да приеме доброто в себе си, а да отрече злото и да го изпъди навън. Като мислите по този начин, вие ще привлечете доброто към себе си. Каквото мисли човек, това става. Ако мисли, че Божиите работи не стават както трябва, човек. Съди себе си. Ако искате да растете правилно и да се развивате, никога не допущайте подобни мисли в ума си. Като не разбират законите на природата, хората се произнасят бързо за нещата и по този начин грешат. Щом чуят някой да говори бързо, високо или нервно, те веднага започват да разправят, че е сприкав, нервен, гост човек. Да говори човек високо или тихо, това зависи от неговия слух. Да го слушате с разположение или с неразположение, това зависи от вашите чувства към него. Едно се иска от човек. Да говори Истината. Когато някой проповядва истината, той не може да говори лошо. Този човек изнася фактите тъй, както са, без да се спира върху начина по който ги изнася. Ама внася от противоречие в умовете на хората. Това, което не е в съгласие с живота на земята, е в съгласие с живота на небето. Това, което хората наричат безумие, ангелите го наричат мъдрост. Това, което хората считат за нелогично, на небето го приемат за смислено и разумно. Реч, от която хората се възхищават, ангелите не обръщат никакво внимание. Някой прави усилие да говори красноречиво Щом прави усилие? Речта му е обикновена. Прави ли усилие водата да тече? Достатъчно е да отворите крана на чешмата и водата започва да тече изобилно, без да държи сметка какво количество се излива навън. Тя знае, че друг се интересува от това и не се меси в неговата работа. Докато има желание да се роби в работите на великия, човек Всякога ще бъде бит. Той иска да заеме високо положение, да стане господар. Обаче поставят ли го господар, той ще преживее последствията на заблудата, в която е попадна. След големия бой той ще легне болен и ще му пее песента «Девет години болен лежи». Защо лежи 9 години болен? за любовни работи. Под думата любовни работи разбираме материални работи, а не истинските отношения между младите. Любовта на младите е абсолютно духовна проява. Любовта няма нищо общо с физическия свят. Любов, която остава достояние на всички хора, не е истинска любов. Такава е любовта на всички млекопитаещи, птици, насекоми и на так И те се сърдят, обиждат, се флиртуват. Любов, която почива на материални интереси, е търговска сделка. Истинската любов не се изявява нито с усмивки, нито с сладки думи. Тя няма материален характер. Любовта внася живот и в човек. Един поглед на любовта е в състояние да дигне болния от одъра, а умрелия да възкреси. Когато отиде при гроба на Лазар, Христос дигна очите си нагоре, отправи своя любовен поглед първо към Бога, а после към Лазар и каза Лазаре, излез вън. Като чу гласа на Христа, Лазар веднага излезе от гроба. Само онзи може да възкресява, който обича и когато обича. Няма ли любов в себе си? Човек нищо не може да направи. Който люби, само той може да върне падналия човек от лошия път и да го напъти към Бога. Кой не би желал да получи, да получи любовния поглед на такъв човек? И тъй. Да Погледът на любовта е израз на Божественото начало в човека, което не семени, мени, нито се променя. Каквото да се говори, Божественото не се опетнява. Хвърля ли някой кал върху него, то лесно се измива. Върху него не може да се задържи нищо нечисто. Няма сила в света, която е в състояние да опетни божественото в човека. Тайна молитва Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 29 май 1929 г. в София.